Bismillahirrahmanirrahim. <tweller> Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu utaqullaha wa kunu ma sadiqin wa badh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pošto ona bratu i sestre Evo da numera pa ćemo će vam opet svirati Ako ne znaš da sključi, zrnu vatiru, slobodno. Evo, nastavljamo se družiti Allahu Đelešanu. Hvala na tome sa našim imamom Ebu Hanifom, njegovim akideckim mišljenjem ili svatanjem, izraženjem kroz knjigu El Fikhu Lekbar. Prošli put sam govorio o Havdu odnosno o vrelu Allahovog poslanika sallam, o njegovom izvoru na sudnjem danu s kojeg će piti njegovi sljedbenici na kojem će on dočekati svoje sledbenike i kojima će davati da piju iz njegove ruke tako da više nikada poslije toga ožedniti neće. Prije toga smo govorili o šefatu govorio sam nešto i om izan odnosno vagi gdje će se obračunavati dijela ljudska prije ulaska pri ulaska znači u džennet. Došli smo do dijela u kojem se kaže između ostalog obračun među zavađenim stranama na sudnjem danu i to putem dobrih dijela je istina. Znači zavađene strane ukoliko se ne pomire na dunjaluku Imaće obračun na sudnjem danu, imaće obračun računa, odnosno nepravde, zuluma, onoga što se ponijelo sa ovog svijeta. Zbog ovog razloga da se čovjek ne bi raspravljio u svoj toj muci i silnini koja će biti na sudnjem danu, da još povrh toga ne bi imao raspravu oko nekih stvari koje nisu razjašene na ovom svijetu, treba požurti da halal i da traži halala. Zbog toga je kod nas, ono na dženazama, hoćete mu halalit halalos, traži znači halal i prije tog konačnog, tako reći, dunjaličkog puta, odnosno prije odlaska na Ahiret, definitivno da se halali i da se rashalali. Zbog toga treba znači zbog ovog obračuna među zavađenim stranama, treba požuriti, tražiti halala i halaliti na ovom svijetu. Jer ko neće doprosti oprosti na ovom svijetu, ni Allah njemu neće oprosti na hiretu. Ko je težak na tom oprostu i njemu će se teško oprosti na hiretu. Samo će Mumin, iskreni braćo i sestre, imati snage da kaže halali i halalo su. Srce kad se smekša, onda se to na jeziku vidi. I zbog toga Mumin često izgovara halali ili zvini i tako dalje. Nije zbog toga što on zaista misli da je baš pogriješio i da treba nekom da se izvinjava. Jednostavno, Muminjsko srce to tako osjeća, znajući da ne želi sporova ni na ovom svijetu, ni na budućem. Obračun među zavađenim stranama na sudnjem danu će biti putem dobrih dijela. Ako ne budu imali dobrih dijela, bit će im natovarena tuđa, loša dijela. Što također predstavlja istinu. Znači, ako dođe do tog obračuna na sudnjem danu, on neće biti što ste meni uradio to, a ja tebi to. Evo što sad halal, halalosom. Tu više nema halali halalos. halalosom. Na ovom svijetu je halal i halalosom, kabulosom. Na Ahiretu nema više halaljenja, nego je tamo obračun putem dobrih dijela. Šta to znači? Onaj ko je činio zulom ili nepravdu. On će davati svojih dobrih dijela onome kome je učinio zulom ili nepravdu. Ako mu ponestane dobrih dijela, a ostalo je još zuloma njegove strane, onda će se od loših dijela onoga kome je činio nepravdu i prvacivaće se njemu. Tako da će to biti obračun na sudnjem danu putem Dijela. Znači ovdje na ovom svijetu još uvijek mogućnost da čovjek se izvine, zatraži halala i da mu se halal da oprosti. Na ahiretu na sudnjem danu više neće biti mogućnosti izvinio oprosti i dovaj to prihvati, nego je tamo znači obračun putem dobrih dijela, odnosno putem loši ako dobrih ponestane. Dalje se kaže, dženet i džehenem su stvoreni i neće nikada nestati. Niti će džennetske hurje ikada umrijeti. Džennet i džennem su već stvoreni, pripremljeni. Oni su istina. Stvoreni su i neće nikada nestati. Najčešće u Kur'anu kada govori o džennetu Allah Đalešanu kaže hali dine fiha ebeda. U njemu će vječno i za ovijek ostati. Kad govore džennemu isto kaže hali dine fiha ebeda. U njemu će vječno i zaovijek kostati. Znači džennet je stvoren, uređen, pripremljen. Vi možete u svom namazu, u svom ibadetu nekada doživjeti kao da vidite džennet. Džehennem je isto tako stvoren i pripremljen. Raspomso se. Možete možda u svom ibadetu nekada dokučiti, kao da ga vidite, kao da ga osjetite. Mumin na ovakav način, Treba razmišljati. Oni neće nestati nikada. Niđehenemska kazna sa svim svojim užasima, svojom vatrom, svojim zmijama, svojim akrepima. Neće nestati. Kazivali smo prije da će i neki mumini, znači neki sljedbenici Muhammed a.s., neki pripadnici la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, pripadnici kible koji se prema kibli, Zbog nekih grijeha za koje se nisu poke, ali i malah nije oprostio provesti određeno vrijeme u vatri. Ali će svakonaj koji iskreno makar jednom u životu sa srca kazao la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, i da nije činio dijela kufra i širka, jednog dana biti znači izvedeni iz džehennema i uču u džennet. Niko koji je govorio i kazao, vjerovao i svjedočio la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah neće ostati u vatri džehennemskoj. Makar prove malo vremena tamo. Odnosno svi oni koji su kazivali i svjedočili la ilaha illa muhamdu Rasulullah, ući će u džennet i u njemu će ostati vječno. Ovdje se kaže i džennetske hurije nikada neće umrijeti. Muškarci nekako vole kad se te hurije spomenu. Ne znam koliko žene to vole, one baš. I nisu ljubitelj hurija. Oni volio muške hurije, rekažem kako se one zovu. Kazivali smo da će to biti jedna od najvećih nagrada dženecke hurije. Čovjek će, muškarac, vjernik, shodno svom imanu, kaže se dobiti dvije dženecke hurije kao nagradu. Njegova žena, ukoliko bude, znači vjernica, ali muminka, žena svaka koja preseli na hireca imanom, ona će biti... Kraljica odnosno šefica odnosno nadređena tim ženetskim hurijama. One će biti posluga slušači. Znači, Naći to će biti nagrada za žene. Da će one biti u kako se to kaže šefica odnosno kraljica tih ženetskih hurija. Sadašnje hurije koje su u Džennetu. Te ženetske, znači ne ove dunjaluke, one su stvorene, žive i čekaju svoje muževe sad unjaluka. Zato kaže Muhammed alejhi salam Da čovjek, kada je nekad nezadovoljno sa svojom ženom, kada ga bi Bigajrihak naljuti, dženecke hurije proklinju i kažu ne se kiraj ga, oni kod tebe samo privremeno, uskoro će se nama vratiti. Ali žena koja umre, odnosno ode sa ovog svijeta sa imanom, ona će biti još bolja, ljepša, savršenija, tako reći ako se tako može kazati, od dženeckih hurija koji su stvorene, koji žive u dženetu i čekaju svoje muževe sa ovog svijeta. I oni nikada kaže, neće umrijeti. Ostaće vječno i zaovijek. Šehidi poznato je da će dobiti ovu nagradu, da će dobiti 72 dženecke hurije kao nagradu. To će biti njegove 72 žene dženecke, znači hurije. Plus njegova žena sa ovog svijeta, znači imat će čovjek žena u dženetu. Najveća pak nagrada... U dženetu nisu hurije, iako nekad neki zamišljaju to najveća nagrada, nego gledanju Allahođelešanu u lice, gledanju svog gospodara, o tome smo govorili nešto u predprošlom predavanju, čini mi se. Dalje se kaže, nikada neće nestati Allahove kazne, ali i njegova nagrada je vječna. Znači, kazali smo kazna, ostaje vječno i nema nestanka, A isto tako i džennet ostaje vječno, nema prestanka i nema završetka. Sem dio koji je zanimljiv na svoj način kaže uzvišani Allahu puči onoga koga on hoće iz svoje dobrote i ostavlja u zablodi onoga koga on hoće iz svoje pravednosti. Mi smo govorili uputi u nekim ranim predavanjima da je uputa najveće dobro, da je to najveća blagodat. E Mi koji smo upućeni, tako reći, često razmišljamo zbog čega je to meni Allah Adjalešanu bio sam nekad tamo negdje luto sam, pa me Allah Adjalešanu uputio. Zbog čega se meni smilovo? Pa nekada možda istražujemo po našim postupcima, našim dijelima, šta je to bilo, zbog čega mi se smilovo, pa me odabrao. Odnosno, uputio me da budem musliman, da idem pravim putem. Svako znači, ko je iskren u svojoj vjeri razmišljamo i pa možda sjeti eh možda je to zbog onoga, možda je to zbog ovoga i tako dalje. Allah Đelešanu najbolje zna zbog čega nekoga odabere pa ga uputi i napravi put. Čovjek je mogao biti stvoren ko hajvan, ko bakterija, ko muha, ko komarac. Mogao je biti čovjek ali da luta o nekim velikim tminama da ga ništa ne interesuje o vjeri. Da ne zna za Allah Đelešanu i neće da sazna što je još gore. Naprotiv, musliman je upućen, pada Allahu na srđu, to je najveća blagodat koju je čovjek dobio i koja se može, koja se može dobiti. Znači, Allah Đelešanu iz svoje dobrote upućuje. I kaže, se ostavlja u zabludi koga hoće svoje pravednosti. Često ćete, i možda ste već ne u knjigama, da se koristi ovakav izraz. Allah kaže, koga Allah uputi, nikoga ne može u zabludu odvesti. A koga Allah ostavi u zabludi, Nikoga ne može uputiti. Ovo je malo nepravilno zato što Allah Đelešanu od njegovih imena jeste Jel Hadi, onaj koji upučuje. I tačno je da koga Allah Đelešanu uputi, upučuje ga iz svoje dobrote i nikoga ne može u zabludu kasni odvesti. Ali ovo je malo nepravno da se kaže koga Allah u zabludi ostavi. Jer Allah Đelešanu je pored svojih, znači, 99 imena, u tih 99 imena je ime el mudil onaj koji odvodi u zabludu a ne koji ostavlja u zabludi jer da ispravno kad se kaže onaj koji ostavlja u zabludi onda bi značilo svi smo mi u zabludi to je osnova pa koga lahu puti a koga ostavi ne nego Allah dželešanu i svoje dobrote upućuje na pravi put el hadi ali isto tako el mudil koji svoje pravednosti upućuje u zabludu i kada Allah dželešanu nekoga uputi u zabludu Nikomu više ne može ukazati na pravi put. Zašto Allah upući u zavlodu? Čovjek sa jednostavno svojim grijesima, svojom pokvarenošću, toliko Allahu u Đelešanu toliko ga gospodar njegov zamrzni, da mu više ne želi uputu. Da jednostavno okrene se od tog svog groba. I rekao sam, govorili smo ranije, znači često odgovor na tu mržnju Allahovu bude što mu daje Allah, Đelešanu, blagodati od divnjaličke. Ne voli ga gospodar ni malo, ali mu daje velike blagodati. Ovaj učini haram Allah Đelšanu, plati nečim dobrim, za njega dobrim, za čovjeka. On misle je to dobro. I onda se ovaj totalno opusti misleći da živi jednim dobrim životom, sve dok ne zade si jedan udrac, kada će mu se sve pomutiti i kada više neće biti za njega nimolo nade, ni vremena da se vrati i da se pokaje. Tako često Allah Đelšanu postupa sa zlom Zbog toga nemojte da vas zavara da vas zavede, što često čujem kako čovjek kaže ja klanjam, postavim, ja sam pokoran na lahu, a nemam. Na faka mi skučena uska. Ovaj radi svakakvo zlo, svakakve harame. Allah mu daje sa svih strana. To se zove istidrađ. Od da ređa, stepen, istidrađ, postepeno približavanje kazni. Dogane za des jedan žestok udarac i tada je kraj za njega. A muminu će Allah Đelešanu katad otvoriti na faku makar i prije toga bila malo oskudna. Znači, ovo je jedan kraći prikaz ovoga dijela od početka, kada smo se počeli družiti sa ovom knjigom, pa dolazimo do sljedećeg dijela koji je ovdje u ovoj knjizi u prijevodu nazvan kao kaburski azab ili kaburska kazna. Kabur je, braćo moja, prva stanica Ahireta. Tamo čovjek odlazi sam. Čuveni Osman ibn Afan radijallahu anhu kad bi se spomenuo džennet ili džehennem bio bi miran ali kad bi se o njegovom prisustu spomenuo kabur on bi žestoko zaplakuo pa su ga pitali zašto kada se spomene džehennem i, džen, i džennet ili sudnji dan ti ne plačeš, a kad se spomene kabur ti plačeš. a po nama su sudnji dan i džehennem gori i žešći i tu je čovjek preči da plače. pa bi on kazao U kabur idem sam. Ako mi kabur bide dobro, to je znak da će mi sve poslije toga biti dobro. Ako mi u kaburu pak bude loše, ako tamo budem kažnjavan, to je znak da će poslije tega sve biti gore. I zbog toga bi Osmani Bonafanka, bi se spomenuo kabur, žestoko plakao. Ovdje se kaže ispitivanje u kabur od strane meleka, munkera i nekera istinan. Također odvačanje duše u tijelu, u kaburu istina. Govori nam Rasulullah s.a.v. kada se završi sa dženazom, kada ljudi završe to što se na dženazi čini od ibadeta, okrenu se i krenu svojim putem. Pa neki vrlo brzo zaboravaju gdje su bili i kažu bio sam na nekoj dženazi. Teško mi je svaki put kad činjen čovjek kaže bio sam na nekoj dženazi. Subhanla, je to neka dženaza. Dženaza je škola. Na dženazi se, joj dženaze se mora naučiti. Najbolje bi bilo čovjek dženazu doživi kao svoju dženazu. Da nošenje meita, njegovo stavljanje u zemlju, pokrivanje, daskama, zemljom, gleda kao da sebe stavlja u taj kabur. To je svrha dženaze, da smekša srce. Najbolje bi bilo da čovjek kaže, bio sam na svojoj dženazi, gledao sam sebe kako me zatrpavaju u zemlju a ne bio sam na nekoj dženazi. Kad čovjek bio sam na nekoj dženazi, zna da ta dženaza ni malo pozitivnog efekta njegovog srca ni ostavila. A neki i ponesu u povukus te dženaze. E, onaj koji je zakopan, vrati mu se duša u tijelo, stavi se u položaj i već se počne sa ispitivanjem njegovim. On još uvijek kaže se čuje topot ljudi koji odlaze iz dženaze, topot njihovih koraka. A već su mu munkir i nekir došli i ispituju ga. Postaljaju mu razna pitanja. Uglavnom se kod nas to svodi na tri pitanja. Ali ima i više pitanja. Jedno tih pitanja će biti šta si kaziva odnosno kako si vjerovao ovog čovjeka. Pokazat će se Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Pa će neki koji su zaista voljeli Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem živjeli Sa njim, iako nije tu, Allah Đelešanu kaže u mu fikum Allah. Znajte da je među vama Laha u poslanik sa Njegov sunet, njegovo dijelo, njegova praksa. Pa oni koji su željeli to implementati u svom životu, živjeti to, oni će kazati ja sam ga vjerovao, ja sam ga slijedio. I tako će i biti. Mnogi će se iznenaditi. Otkud sad ovo? Zad je to ono kojeg, onaj kojeg smo psovali, kojeg smo ponižavali, čije smo karikature crtali? Pa ću oni kazat, peto ja sam ga volio ili slijedio Međutim, vidjet će se da lažu I to će biti početak njihove vječne muke To je prva stanica, a poslije toga će im biti sve teže i teže Osnovna tri pitanja su je Šta ti je, ili ko ti je gospodar Šta ti je vjera i ko ti je poslanik Biće i pitanje u nekim predanjima Knjiga koju si slijedio Knjiga koju si čitao, koji si učio, koja je to će biti pitanja u kaboru. Kada onda saberemo sve u stvarima i živimo radi ova tri pitanja. Ova tri ili četiri pitanja u stvari su naš život. Zbog toga smo se rodili, zbog toga živimo. Jer kad umremo to će nas pitati u kaburu. Načini ko ti je žena bio, nigdje se radio, ni kak se zarađivo. Ni ti za koga se bila udata i kako se auto vozio. Koje se nacionalnosti, u kojoj se državi živio? koji se zastav oko sebe obmotavao ne nego ko ti je gospodar svaki drugi odgovor osim odgovora moj gospodar je Allah džele znači će propast ko ti je poslanik ili šta ti je vjera drugo pitanje svaki i drugi odgovor osim moja vjera je islam znači će propast ko ti je poslanik treće pitanje svaki i drugi odgovor osim Odgovora moj poslanik je Muhammed s.a.v. znači propast. U uzori životu kao što je Marks, kao što je Lenin, kao što je Josip Broz, Tito i tako dalje su propast. Oni su osuđeni na propast. Knjiga koju se slijedi u životu, Biblija, Manifest komunističke partije, zelena knjiga u Libiji koju je pisao Gaddafi, je propast. Osim odgovora, moja knjiga je Kur'an. Nju sam volio, nju sam čitao, pokušavao sam da implementujem u životu da je živim, pokušavao sam, ne každa sam uspio, ali pokušavao sam. To je odgovor koji će biti prihvaćen. Sve osim ovoga je propast i znak vječne patnje. Poslije toga dolazi proživljenje koji će biti još teže, pa dolazi uh, kasnije, znači, staj na sudnjem danu, pa sirat, čuprija, pa i tako dalje, a Jehenem je kraj. Jehenem je kraj koju stvari onda nešto najteže najgore. Stisak kabura i kaburska kazna je istina za sve nevjernike, a moguća i za neke vjernike su, koji su počinili grijehe. Nači stisak kabura i kaburski azab jeste istina. Šta znači stisak kabura? Govori na Muhammed s.a.v. da će se kabur nevjerniku tako stisnuti da će mu kosti provlaziti jedna mimo druge, da ovo što na desnoj strani završće na lijevo i obrnuto, toliko će se stisnuti kabor njemu. I tako će ostati sve do sudnjeg dana. Pokazivat će mu se njegovo mjesto u džennetu, koje je mogao zauzeti, ali neće ga dobiti, i pokazivat će mu se mjesto u vatri koje će u stvari biti njegovo, njegovo boravište. gori se šejtan Samo ja mislim malo ga kucni. Pa dobro, nema veze, aj možemo i ovako. Možemo i ovako. Ja se izvinjavam gledaocima, mali. Mali tehnički slušateljima. Dobro je. Sada, ovo reklame sad idu. Uvodima <laughs> nekakve dvije baterije, ali tada? Užiš to, malo ugolijan u zemlju. <laughs> Uf, Kažu, ovo su starije. Jel ti namor je to malo ugolijan yeah. u zemlju? Чую його на сету. Може. Газка ещё. Да. Znači, stisa kabora i kaborska kazna istina za sve nevjernike, a moguća je i za neke vjernike koji su počinili grijehe. Ta stisa kabora, kažem, bit će jedna od najgorih i najtežijih stvari. To će ostati nevjernicima sve do proživljenja, svakako znak, loš znak za njih, da nas Allah, Želešanu, sačuvaju našu porodcu, naše potomstvo do sudnjeg dana. Kaborska kazna istina za sve nevjernike. Znači, Kabor će se suziti tako da će kosti prolaziti jedna mimo druge, a vjernicima koji odgovore na pitanja koja će im se postaviti, odgovorom kojim je Allah Čelešanu zadovoljan, Kabor će se proširiti i postaće bašća od dženeckih bašći. Ispunit će se zelenilom. To će biti Lijep i dobar znak za vjernika. Nevjerniku se pokazivati znači, mjesto u Džehennemu kojega čeka i ono što je mogao zauzeti od Dženneta, a i vjerniku će se pokazivati njegovo mjesto u Džennetu kojega čeka. Pa će nevjernik kada vidi to što ga čeka uzvihnuti gospodaru, odloži sudnji dan da ne nastupi, on će se nadati ko što im je onako 4-2 od Portugala pa se nadam, maj možete mu nekako izjednačiti, oni daju 5 i 6, ide sve gore i gore. I ovdje ste tako nada da možda sudnji dan neće nastupiti, da će to sva muka biti. A vjernik, kada vidi mjesto koje ga čeka u dženetu, što još bolje uzviknut će gospodaru daj da nastupi sudnji dan. Između ostalog da se sretnem sa svojom porodicom i da zaozmem to mjesto u dženetu koje čeka. Kaže se da je moguća i za neke vjernike koji su počinili grijehe. Još jednom i vjernici, nažalost, Allah oprosti, pokrije, sačuva, počinje neke grijehe. Zbog toga džuma do džume, Ramazan do Ramazana, namaz do namaza, brišu grijehe koji su počinjeni. Ovdje se misli na male grijehe. Na male grijehe, ono što se pokupi ušima, što se pokupi očima, što se kaže, a nije smelo nije trebalo. Velike grijehe, kakvi su alkohol, blud, kamata i tako dalje i tako dalje, dijela ne mogu pokriti. Znači njih ne pokrivaju dijela, nego pokajanje, odustajanje od takvih dijela i traženje oprosta do Allaha Đelešanu. Allah i svoje dobrote i milosti će primiti pokajanje. Oprostite je grijehe. Međutim, Allaha Đelešanu je mudar. Može se desiti i da ne oprosti Mi ne možemo kazao sam Allaha svoti na čovjekov nivou. i kazati on mora oprostiti dobročinitelju koji se pokaje i mora govestu džennet, a nevjernika mora kazniti. Allah dželešanu ne mora ništa po našem uzusu, odnosno po našem razumu, nego čini ono što on hoće. I ako bude želio, ne prihvata pokajanje i ostavlja kaburski azab i dio azaba u džehennemu, čak i vjerniku, ali je pravedan i vjerujemo da će oprostiti. Zato je naše vjerovanje između straha i nade. Nismo kao neke sekte, na primjer, na sekta Murdžija, koja kaže kad je čovjek virnik, on je dženetlija i šta god uradi, to mu neće naoditi. Da znači kakav god rijed da počini. Znači nismo ne vjerujemo tako. Ali nismo ni od onih koji su prepraveni strahom pa sebe je već vide opropaštenim, iako čovjek čini dobra djela i trudi se. Znači mi smo između straha i nade. Nadamo se, činimo dobra dijela, pokušavamo, borimo se. A opet nas je strah jer ne znamo šta nas čeka. Ne znamo koliko nam je gospodar to primio i tako dalje. Ali se naravno nadamo. I ta nada je uvijek tu prisutna. Kažu učenjaci za života, dok si živ, bolje je malo strah da prevagne. Jer kad prevagne strah od čovjeka toga posjeće dobra dijela, na i bade, da je onda tako dalje. Međutim, na samrti onda treba da se javi velika nada Allahu milost da se zaboravi na strah i da čovjek tada pusti da ga preplavi nada da očekuje da se sretne sa gospodarom koji je milosti dočekuje da, da mu on oprosti da ga uvede u džennet i tako dalje znači to je i badet između straha i nade Eto, to bi bilo to za večeras. Ako ima nekih pitanja, nadam se i vjerujem da ima, da još malo se družimo. Ajeto, bujrom, hađe. Ovaj, Najviše drugotog straha umukam, ali... Ne. Ovo ovaj, je živio posle smrti. A šta, ona nekad dođe u obama ono šta? Riju zemlju, nose dvih železne batne, Pa kada udori, kada prodješ kod sam zem zemljata. Pa te vrati i opet u A ne naša govoriti ništa. Pa te opet u Zemljata. Šta je, to mene interesuje. ja ne dam odgovoriti. Mene se dudoja i da će me E kada tučete da hoci, ne naša govoriti štaci. ko je Mohamed, ko je Allah, koci je... Tuče da... Gledaj, gledaj, Hadža, moj dobri. Ja se nadam da tebe neće tuča a kobugda. <laughs> ja vjerujem da tebe neće tuć. Ti si hađija, ti si u džami, dolaziš u džemat. Triput si se ženio mašala, znači tebe, a kobugda, neće tuć. Nači ti on je dvije što dobiješ post trijovez, ti pet, a kobugda, i da nisi šehid mašala. Tu knjigu je napisao šejih Ebu Hamid Gazali, tu ima malo stvari koje su preobjeličane. Preobjeličane su zato što je moguće da napisane u vrijeme kad su muslimani malo počeli opuštati u Gazali vrijeme. Prepali su i svakakvi grijesi, svakakve pošasti. Ja mislim da je ta knjiga napisana da malo preobjeličate u kaznu da prepadne upravo tako što je tebe prepala, pa da, da se ljudi malo povrate, da malo znači poveća želju za nagradom i tako dalje. Pazite, to što se govori o tom kažnjavanju pravoshodno i da istina odnosi se na nevjernike. Ne odnosi se to na vjernike, na mumine. Sad će na ovom svijetu, kad bi čovjek čuo ovo, da je korali nevjernik, da ga pitaš on bi rekao jezikom samo nevjerujući u to, moj gospodar je Allah, vjera Islam, poslanik Mamed Aleyhisselam. I kaže, ja sam se spasio. Na ovom svijetu sad je to lahko reći. Isto je sad lahko reći svakome la ilaha illallah. Nađe na najvećeg nevjernika, on će reći la ilaha illallah. Ali na samrti, kada se zavežu tone, onda će ga teško biti pokrenuti. Na samrti će teško biti kazati la ilaha illallah. Tada niko osim vjernik, mumin koji je živio sa la ilaha illallah i zbog la ilaha illallah neće moći kazati la ilaha illallah. U jednom predame se čak kaže, čak je ashab jedan Muhammedov a.s. Zbog jednog grijeha nije mogao na samrti da izgovori La ilaha illallah. Bio z znači, uz Muhammeda a.s. Iskren mumin bio, ali mu jedan grijeh nije dozvolio da kaže La ilaha illallah. Tako da, to na samrti samo istraniran jezik koji je stalno zikru, a ko što... Nevjernik ne može bez psovke, a neki dan ovdje u Beću sam na jednom mjestu pio kahu, jedem, jedem nekih klasa, nešto, je trojica, vidim s naših su prostora, razumijem jezik, njima je svaka rečenica, po jedna psovka ima u njoj. Kako si dobro, pa ti to i to. Ma nešto mi ne ide posao, pa ti to i to. Ma sve mi super, pa to i to. Znači on mora, da mu je dobro, lošo, uvijek mora po jednu sastaviti usto. Znači, njegov jezik je takav, ne može bez toga. On se u mi istranirao. A vjerniku je teško da opsuje, da kaže nešto loše. E tako će isto biti na samrti. Znači, neće se tada moći izgovoriti la ilaha ilallah, osim ko se istranirao. A kada, muhamdul salam, kome zadnju riječu budu la ilaha ilallah i ko s tim umre, da halal džennet, učit će u džennet. I e, onda isto, znači, u Kaboru, sad je lahko odgovoriti na ova pitanja. Allah je to olakšao. Ali u Kaboru neće biti olakšano onome ko nije živio radi Allaha sa Islamom uz Muhammed Selam sa Kur'anom. Neće moći to tako lahko odgovoriti. I to se odnosi na takve. Ne odnosi se to na mumine, na vjernike, na salaučenju takve inšala koji će svoj račun ako Bog da položiti. Bujem. Nije istina, Allah najbolje zna, da će biti pitanja o meshebima. Meshebi su jedna olakšica koju Allah Đelešanu ostavi muslimanima. Da se ta pravna nauka, ibadet, fikh, znači ono što mi radimo polju našeg djelovanja od namaza, posta, zekata, Hadža i tako dalje, sakupi i da je muslimanima olakšan time život. bi nisu došli da bi se ljudi svađali, da bi se zbog toga prepirali i tukli ko što je, nažalost, nekada kroz istoriju islamu u jednom periodu bilo. Da su se šafije i hanefije tukle, ubijale zbog pripadnosti Meskebu, ili maliki i i tako dalje. To je glupost. Meskebi su znači došli da olakša čovjeku život. Da sada ti koji si bošnjak ili turčin ili albanac znači gdje je prisutan već stotinama godina hanefijski mesheb, ne moraš po svakom pitanju veriti kad te nešto interesi uzimati sam Kur'an i hadise, je te Allah uputio da time se eksplicite baviš u životu, nego ima čovjek ili ljudi koji su to znači, zapisali, dovoljno uzeti pogleda što su oni po tom pitanju rekli, tako rad i da budeš ispravan, jer je svaki mesheb ustanovljen na Kur'anu i sunnetu. I znači našim prostorima je prisutan taj mesheb dole u području zaljeva Saudija, Kuva i Temiratije, Hanbelijski mesheb, Goro u sjevernoj Africi najviše Malikijski mesheb, Šafijski, recimo, Indonezija gdje ima 200 milijuna muslimana, ima ga u Palestini i tako dalje i tako dalje. I svi su oni na slovu Kur'ana i Sunneta. I kažem što jednom, nije pametno ili nije posao pametnog čovjeka da se raspravlja koji je mesheb bolji i koji je Alim bio bliže ispravnom rješenju Kur'ana i Sunneta nego ako je Hanefija ovdje bio najbliži, u nekom drugom pitanju, Hambelija bio najbliži, u trećem Šafija, četvrtom Malikija, ali svi su, svi su na istini. I da je recimo Ebu Hanife po ovom nekom pitanju pogriješio, kaže Muhammed a.s. mučtehit, čovjek koji ima veliko znanje u vjeri, ima i kad znači jednu nagradu ako pogodi ima dvije. Onaj koji njegovog meskaba i slijedi ga u tome, on je ispravan. I znači nema greške. I na sudnjem danu će to biti pokriveno s Muhammedom Aleyhi Selam I znači tu je izmišljena topla voda. Sad svako ko pokušava dokaza da je Hanbelijski, recimo Mesheb, kvalitetniji ili bolji od Hanefijskog, ili obrnuto, ili šafijski itd. on izmišlja o toplu vodu. A topla voda teče već stotina godina, ili godina pored njega, on to još nije sazno. Tako da te... Stvari koje su nekada se ubacile u met, između ostalo će biti pitani kojeg je meseba u kaboru, to su izmišljotine. To veze nema. Allah najbolje zna. Al nije tamo ovoj kaza da će biti to u kaboru. nego pitanje na sudjem danu. Sudji da se porazumijeva po tog čijega se mineta, umeta i čijega se meseba. To će biti pitano. E, to, to sam ja učio kao dijete, isto pred, predi mama, a Bejartulinas i ova knjiga, život pošte smrti, dosta se slažu da su napisati se učio Bejartulinas, gdje isto istorija pisata ova nestanka i postanka svijeta. A staže sam imao imam ovo knjigu pošte smrti, ova je to napisana, ja sam ju pročitio. Ludima je to nekim bilo u džavni kada su učili, je to neobično kada je ta knjiga stigla, ko nije učio prije kao dijete, One stravote će su pisati u, u, u ovome, ti će ono, bit će nešto i neće biti u revi, ali mislim sam ne znam kada je pisati, ovaj ali to je bilo na posamču, ja sam učer to je bilo to je bilo po samim tipisato i ja sam njega učio i onima je bilo posle 70 kao godna bila da se tisati a ovo je sad vidiš ovoaj prijed ho ovo sad novije nešto ja 10 ta godina mislim a ovo da umet da umet se jedna suđin davno bi pitao to, to se ja učio on mjesec dana bit će on pita a kada kada... ne ne pita će samo čije čije se mezaba kad da se muhamed to, to što se ti to što se ti vesel hadža učio mi ja poštujem i to je dobro i da telađe lešanu nagradi i primiju kabuli samo imaš Golfa jedincu i Golfa a šesticu golf jedinca distou proizvođača i šestca sam vam u šestici sve novi dijelovi sve znači savremeno malo ovaj za novi vakat i tako dalje ali to što ste učio svakako da da poštujemo i da da lađe lešanu Jel, kabuli spod... samo izвини ima jedan ayet Suratul Bekara, sredovila prvi rad na 10 stranci. Inne ladhine amenu, zaista koji budu vjernici. Ve ladine hadu, i židovi. Ve nasara, i kršćani, ve sabijine, i sabijci. Men amene billahi, ve lewmi l'akhiri, koji budu vjerovali v Allahi surdni dan. La hafun, vamile salha, i čini činili dobra djela, la hafun aleyhim ve lahum jahzanun. Neće za njih bi straha i neće se žalostiti. Znači, oni su džanetlije. Ali ovdje se kaže židovi, kršćani, sabijci. Kad se kaže židovi ovdje, to su oni židovi znači nacijom jevreji, ali koji su vjerom bili muslimani. Znači sredbenici, pravi Isa Selam, Zekarija, Jahja, Sulejmana, Musa i tako dalje, i tako dalje. Kad se kaže i kršćani, misli znači oni koji su prihvatili Isa alehi, Selam ali kao, kao muslimani. Ne znači ovi kršćani koji obožavaju krst, Isa a.s. nije donio krst. Sabejici, znači koji su živjeli u Siriji, nisu činili širka i kufra, a, a nisu ni imali pravu vjeru. Nako bili su prirodnjaci. Pa ako nisu činili kufra i širka, imali su znači tu prirodnu vjeru i oni će učuđenet. Ali svako nakon Muhammed Aleyhisselam Al ko kaže moja vjera je židovstvo, krašćanstvo, konfučiozom, buddizam i tako dalje, to se ne prihvaća. Svako nakon Muhammed Aleyhisselam Al ko kaže moj idol ili vođa je Tito, Marks, Konfučije i tako dalje, to se ne prihvata. Svako ko nakon dolaska Kur'ana kaže moja knjiga vodilja je Biblija ili manifest komunističke partije, to se kod Allah prihata. Nači nakon Hamed Alayhi Selam, Kur'ana, Islama, sve ostalo je out, diskvalifikovan. To je naša vjera. I od toga nema ostupanja. Kaže Allah Đelšan za Issa Aleyhi Selam, uh, Maka teluhu vama salebuhu, voljakin šubbi Nisu ga ni ubili i razapeli, nego im se učinilo. I od ovoga nema odstupanja koliko je milimetar. Ako mi povjerimo ove kršćanske teorije da Islal je 7 razapet, pa ustao, pa vaskrasno i tako dalje, mi smo nevjernici. Znači to je naša teorija zapisana u Kur'anu, to je hak, to je istina i od toga nema odstupanja. Znači Islal je 7 nije ni ubijen, nije ni razapet, nego im se pričinilo. Allah ga uzdiga od sebi i spusti će ga pred sudnji dan kao vođu muslimana, kao jedan od deset velikih preznaka sudnjeg dana. A razapinjanja je možda bilo, ali ne Isa aleyhi Salaam. Ne Isa aleyhi Salaam, ne Isusa. Malim. Veljaki šubih elehum, nego im se pričinilo, jeste. Dvala Đelšanu kaže. I sti, ovaj vrat je htio prije. Pa dobro ne znamo će sad prasati, to zbog svijeća, ja sam vidio na našim medzani odjev na Centrafinu Hrufu da isto je narod puno paja svijeće i jedan je bazajni pažu da je na svijećima i krisiča. Pitaj ga što to opališ, Allaha mi neće znat jedna reče. Vidio, vidjela žaba da se kon potkiva po ena digla nogu. Ja drugo. Koja? Pitanje o ovom novo većem podboru. spomenu spomenu širka i kufra. A, razlika između širka i kufra. Razlika između širka i kufra. Širke od glagola širke jušiku Pri, pri, pri, pridruživati ili pripisivati Allaha Đelešanu druga ili partnera. Znači, obožavati na određen način svakoga ili bilo koga pored Allaha Đelešanu. Čovjek možda obožava Allaha iskreno, ali voli svoje dijete koš se Allaha voli još više. Ne osjeća da je učinio širk. Ili ženu. Ili nekoga trećeg. Ili on obožava Allaha Đelešanu, ali se boji, recimo, boji se insana nekog ili boji se nečega pos salaha boliš više on je počinio shirka iako to ne sjeti ovdje ne ulazi strah od zmije bijesna psa to su prirodni stras strahovi to je prirodan strah ko čovjek vidi bijesna psa pa se prepadne ili da vidi recimo zmiju pa se prepadne to je ugrađeno u insanu ali strah recimo i, i, i ovaj boja za ne ti, od, od nekog čovjeka pr, dobro zaposao to to je to nije strah to je se to je neka neizvjesnost Ali boja za nekog čovjeka ili ili opsesija nečim koja ga može da sto tako to je znači pripisivanje a pogotovo klašno pripisivanje kao što rade mušnici koji su obožavali drv, drv, kipove drveta, kamenja i tako i tako dalje ili danas su indiši što obožavaju kravu, majmune i tako dalje ili što obožavaju danas pjevače, glumce to su, to je klašni šer kufrije pak kažem istinu pokrivati ima osnovi deset dijela koja, či, koja su kufar sihr I pravljenje sihra jedno od tih dijela koje izvode iz islama koji su kufr. Uh, jedno od tih dijela jeste dozvoljavati nešto što je Allah zabranio. Pa kaza je dozvoljno malo na uzubila. Ile zabranjivati nešto što je Allah dozvolio pa kaže ne treba klanjati. Na uzubila. To su dijela koje izvode iz islama. Uh, psovanje na uzubila Allaha, Đelešanu, Muhammeda, al Svetinja naši To je islama. Iz I to je kufr. A širk je znači tlačno približivanje ili pridruživanje druga ili partnera Allahu u Đelešanu po bilo kojem pitanju i obožavanje toga. A je li skada mali i širk isto od tako reči? Ima veliki, ima mali. A niste bili na predavanjima, niste o malom govorili. Mali i širk, iako je ime mu mali, ne podrazumijemo kao mali grijih. Mali širk je da od najvećih griha. A mali i širk u stvari je pretvaranje u dijelima. Kada se čovjek pretvara i prikazuje ljudima da je pobožan, da je dobar, da je ovako, da je onako, znači čovjek klanja namaz, zna ljudi ga gledaju, postaje duže na kijamu, na ruku, na seđi da bi ljudi pomisli kako je ovaj dobar musliman, što je ovaj pobožan. Zaborave znači na laha Đeljšanu i pretvaranje ljudima, prikazivanje drugačijimu što je tu u stvari mali širk, zove se Rijar ova i spada u velike grijehe. Evo vam je hor, zapjevo. Hor je za grakto. Širk je mušlik, je to povedan? Širk je pripsivanje druga, Allahu, a onaj koji čini taj širk čovjek je mušlik. što je kufr nevjerstvo, a kafir onaj koji to čini. Znači to je par particip aktivni u našem jeziku, tako zvani. Žene, imali kod vas kakvo pitanje? Ču čudilo bi me da ima. Baš bi me začeto da ima kod vas kakvo pitanje. لله تعالى الفاتح شود له مدي